Terve taas, se on keskiviikkoiltapäivä ja istun helsinkiläisessä kahvilassa, eri kahvilassa kuin viimeksi, mutta yhtä kaikki, yhtä kova ja tyly ja koliseva äänimaisema täälläkin varmasti. Koitan hakea luontevaa tapaa puhua tähän pienen MP3-soittimenin rakennettu mikrofoniin, jos kuuntelit edelliseen äänenkirjeen, niin Kuulit, kuinka yritin naamioida hetken tätä itsekseen puhumista puhelimeen puhumiseksi. Se on hämmästyttävää, miten se on muka, niin jotenkin sosiaalisesti hyväksyttyä papattaa puhelimeen, mutta, mutta ei mukaan itsekseen johonkin nauhuriin. Tämäkin on ihan vaan oman pään sisällä oleva rakennelma. Sehän vaan, on ainoastaan vaan sen takia, että, että puhelimeen puhumista nähdään niin paljon ympärillä, että se on niin tavallista ja totuttua mutta ehkä mä voin aloittaa henkilökohtaisen mission siihen suuntaan, että mikrofoniin tai MP3-soittimeen puhuminenkin on kohta aivan tavallista. Jos ei jaksa kirjoittaa päiväkirjaa nimittäin, niin sehän voisi olla aika uusi jännä tapa ottaa tavaksi johonkin tiettyyn, vaikka samaan kellonaikaan päivällä, ottaa sellaisen pienen hetken, että purkaa, purkaa pään sisältä, asioita. Blogeissa on nyt ihmetelty muutaman päivän ajan ykkösiä ja nollia blogin julkaisemaa Amazing Amanda videohaastattelua. Siinä Nukke tunnistaa omistajansa äänikomentoja ja Nukke vie puhuvan nukkevia keskustelua eteenpäin ottaa aloitetta Tää äiti nyt leikitään ja äiti paneminut potalle ja äiti paneminut minut makuulle tuossa Amazing Amandassa ei tuollaisenaan mun mielestä ole mitään kauhean ihmeellistä mutta sellainen tulevaisuuden mahdollisuus viehättää että, että sitä voisi kustomoida että voiskin vaikka verkkoon kautta ylläpitää, itse päivittää sitä tietokantaa, jossa ne Amandan repliikit on. Ja vähän samalla lailla kuin tämä, nyt tämä Wi-Fi jänis, VLAN jänis, tämä toimii. Että jokaisen Nabatstack-laitteen pohjassa on uniikki sarjanumero. Ja sillä sarjanumerolla, kun sen laitteen rekisteröi verkkoon, niin sitten voi valita, että mitä RSS-fiidejä sinne tulee, tai miten niitä pupujen viestejä toisiin pupuihin lähettää Niin samalla laillahan voisi jokaisen tämmöisen Amandan jalkapohjassa olla uniikkikoodi ja, ja jos se Amanda olisi jollakin tavalla älykäs objekti jollakin tavalla yhteydessä verkkoon tietysti vaikka VLANin kautta Niin sinne voisi joku kummitati nauhoittaa repliikit valmiiksi että miten se juttelee se nukke Siinä olisi kustamoitua, originaalia henkilökohtaisuutta mukana. Sitten tietysti, jos lähdetään miettimään askelia eteenpäin, että se ei olisikaan ihan pelkkää kun äänikomentoihin vastaamista jo tietokantaan äänitettyjen audioiden perusteella, niin sitähän se voisi olla jotain... Niin sittenhän se voisi tietysti olla myöskin live-juttelu, se voisi olla Skype-nukke, Skype-amanda. Siellä olisikin niin kuin elävä ihminen toisessa päässä, että nukke vaan puhui sen elävän ihmisen repliikki. repliikkejä. Tähän suuntaanhan saattaa olla, että, että jotkut Japanissa kehitetyt hoivarobotit voisivat olla muutenkin menossa. Että jos vaikka huonokuntoinen vanhus asuu yhdellä paikkakunnalla ja, ja lapsi toisella paikkakunnalla, niin silloin kun se lapsi ei pääse itse olemaan henkilökohtaisesti paikan päällä läpi, niin siellähän voisi olla joku tällainen esine siellä huoneistossa, jonka kautta se lapsi voisi puhua, että se ei olisikaan kuin pelkkä puhelimen luuri, vaan se olisi joku fyysinen objekti. Ehkä se olis vähän liian makaberia, jos se olis sen tyttären naamalla oleva robotti. olisi se, se, ro se aika hirveätä. Totta. Yhdessä päässä siis tämmöinen ihmisten välinen reaaliaikainen viestintä voisi olla kiinnostavaa ja varmaan tullaan näkemään kaiken näköisiä, kaiken näköisiä sovellutuksia sillä saralla. Mutta sitten tietysti toiseen suuntaan tämä tekoäly ja, ja botit ja, ja se, että, et, että niinku minkälaista viestintää tai minkälaista hupia löytyisi sitten siltä saralta, että, että onkin onkin niin valmiiksi käsikirjoittamatonta. On, onkin, onkin sellaista viestintää ja vuorovaikutusta, joka generoidaan sen sen perusteella. Tästä olisi varmasti Leena Saarinen nyt aivan parempi henkilö spekuloimaan, että, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Vuosi sitten tähän aikaan mä itse rekisteröin Jabberwacki-nimisestä palvelusta itselleni botin. Se maksoi muutaman kymmenen dollaria, että sai rekisteröidä oman nimisen botin ja, ja ryhtyä sitten kouluttamaan sitä, että, että millä tavalla se puhuu. ja mulla siinä sitten aika- eikä riittänyt niin pitkälle, että mä olisin ihan oikeasti pystynyt kustomoimaan sitä oman tyylisekseni. Se, mikä siitä kokeilusta jäi päällimmäiseksi mieleen oli se, että kuinka halvatun työlästi se on työlästä ja loppumatonta. Mutta varmaan sillä sanalla tullaan näkemään, tullaan näkemään mielenkiintoisia sovellutuksia jatkossa. Onhan kautta aikojen nyysseissä ja, ja palstoilla järjestyksen valvojan ja, ja tavallisten arkiastareiden toimittajien rooleja toimittaneet tämmöiset yksinkertaiset botit, mutta, mutta tai jossain hampohotellissa tarjoilee kahvit ja mehut bottitarjoilija. Mutta, mutta enpä ole nähnyt sellaisia ihan oikeasti kiinnostavia viihdepalveluita tai, tai ajanviete- tai, tai palvelubotteja, jotka olisi suunnattu ihan tavalliselle tavikselle. Jos sinä olet, niin pistä tosi mielellään linkkiä tähän kommenttiin, koska olisi, olisi ihan kiinnostava vähän tutustua ja perehtyä taas vaihteeksi tuohonkin alueeseen. Kuinka merkittävä ja iso alue tästä tekoälystä aikanaan tulee, en tiedä. Kuin? futura tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenlehden tuoreinta numeroa. Siinä ainakin tuntui, oliko se venezuelalainen asiantuntija, tulevaisuuden tutkija, jota oli haastateltu. Arvioi, että, että se nousee kyllä tosi isoon rooliin tulevaisuudessa, mutta jos tulevaisuuden tutkimuksesta puhutaan, niin siinä on sitten 10, 20, jopa 30 vuoden aikajänne, että on meillä aikaa tässä vielä hiukan Hiukan käsikirjoittaa, hiukan suunnitella, että, että mihinkä me haluttaisiin sellaista apua käyttää. Vähän spuukilta tai kummalliselta tuntuisi itsestä sellainen, että, että tekisi siitä itsensä kopion. Niin kuin mä vitsailin siihen, mä kirjoitin vuosi sitten, että, että vuoden päästä tämä varmaan sitten chattailee ja mesettää mun puolestani sujuvasti. No jaa, ehkä mä en kuitenkaan nyt sitten tarvitsisi sellaista hahmoa, tekemään sitä puolestani. Mutta kyllähän yksi trendihän on juuri se, että, että tulee tällaisia niin kun, älykkäitä agentteja hoitamaan meidän niin kun virtuaalisia sihteerejä, sorttaamaan meidän sähköpostit, sorttamaan inboxit sen perusteella, että, että mikä on se oikeasti kiinnostava viesti, jota me siellä odotamme ja seulamme niiden kaikkien kymmenien massapostitusten joukosta. Hmm, en tiedä. Miten me nyt tähän tultiin? Minun piti vaan ruveta tunnelmoimaan, että miten vapaapäivänäkin kaikki ajatukset vaan pyörii päässä ja että, että Piti kokeilla, että lähtisikö ne sieltä päästä pois, jos ne vaikka puhuisi äänikirjoiksi. Kuuntelin aamulla Hessun kahvilan podcastin 40. jakson. Onnea vaan pyöreistä luvuista, Hessu. Ja siinä vähän vihjattiin tai kerrottiin, annettiin ymmärtää, että... Suomalaisia podcastaajia on kokoontuneet pitämään miittiä viime viikonloppuna Tampereella ja että nauduspäijan tuteilla olisi jotakin osuutta asiaan. Tämähän kuulosti mielenkiintoiselta. Toivottavasti saadaan kuulla joissain podcasteissa sitten vähän raporttia, että mitä siellä on puhuttu ja, ja miltä suomalainen podcast-maisema näyttää. Mutta vaikuttaa siltä, että, että suomalainen podcast-porukka on melko verkottunutta, että, että kuunnellaan toisten tekemiä podcasteja ja, ja kommentoidaan näitä. ja sitä olisi kiva kuulla lisääkin teidän kokemuksia. Ja jos haluatte tähän kommenttiosastolle laittaa, että niin kun, kuinka montaa eri podcastia te kuuntelette itsesäännöllisesti. Se olisi ihan kiva tietää. Ja tosiaan Paartolan mikkohan tekee parhaillaan tai projektissa sellaista pientä kartotusta, että mihin, mihin ääni-ilmasuoja, dokumentaarista ääni-ilmasuoja netissä, noin niin omana alalajikkeenaan, M mitä se on, mitä ihmiset tekevät, millaisella motivaatiolla ja, ja niin kuin niiltä se sitten näyttää ja, ja kuulostaa verkossa. Jos tähän on mitään vinkkejä tai pointtereita Mikolle, niin yle.fi kautta kaikuluotain on oikea osoite sille. Tämä mun syksyinen innostus äänikirjeiden puhumiseen on jonkinlaista tällaista omakohtaista tutkimusta ja omakohtaista fiilistelyä, että mitä se, mitä se omien ajatusten puhuminen voisi olla. Mä mietin sitä, kaveri kysyä tuossa lounaalla, että kun mä mainitsin tästä podcasta Tampere Miitestä, kaveri kysyä, että harmittaako sinua, että sulla ei ole podcastia? Ja mä realistina sanoisin, sanoin, että no ei siinä mielessä, että se ajankäyttö, ajankäyttö mitä siihen pitäisi panna, että siitä tulisi hyvä, tuntuu tuntui nyt niin isolta isolta ajalliselta investoinnilta, että ei se, se ei nyt tunnu nyt ihan realistiselta. Sitä paitsi mietin sitten siinä sitäkin, että, että tämän tuhat sanaa blogin, tai tuija tällä he blogin, aihepiireistä mä en ehkä haluais kuitenkaan podcastia pitää, vaan mä luulen, että on sitten kuitenkin hauskempaa ja palkitsevampaa tehdä sellaisia äänikirjeitä, että sitten jos on jossakin sellaisessa paikassa, mikä on. Kiinnostavaa, tai mistä, mistä tuntuu kivalta kertoa, niin ehkä sitten enemmän, enemmän siihen suuntaan. Tämä on nyt tämmöinen vähän hybridivälimuoto tosiaan marraskuisesta, lumettomasta, pimeästä, sateisesta elsinkiläisestä iltapäivästä 29. päivä marraskuuta ja lämpöasteita. Tämä on varmasti jonkinlainen sellainen halu tai pyrkimys pikkasen laittaa sormeja multaan tai, tai niin kuin pikkasen kasvattaa jotain juuririhmastoa suomalaiseen podcast-porukkaan. Olkoonkin, että kieltäydyn vieläkään nimittämästä tätä podcastiksi. Tämä on äänikirje ja sillä hyvä. Mutta äänikirje, jota, jota saa kommentoida ja, ja laittaa, laittaa palautetta tuohon perään. Jatketaan keskustelua. Mä jatkan tätä kylmetyneen kahvinin juomista. Moikka!